Ba, ba, Mesti zaila eta funtsen eskoalegian beti beldur gira. Eh? kanpoko muami, agote, ikito horiek, kampotarek ekarri kultura horiek, benan uste dugu horitarik bazter egoiten girela, benen menderen mende horiekin nahasi gira. Etsenplopolita eman du, Jontxara zuak, trikitisa eman dezagon, musika hori uste da, aspaldidanik eskoaldunek erabiltzen dutena, bat ere, italiako langileak dintziren, burdin bideak itera, iteat gipuzkoan, eta berekin ikarri zuzten akordeoia edo musika horiek, eta gero trikitisa hola sartu edo eskollegian. mundu guzia nahasia dela alde batetik, eta eh? ohartu gabian gertatzen den gauza bat dela, eta ez da horren beldur izan behar bestetarik ikasten baita, eta e, eskuararen indarra alde batetik, biztan da lehengoen goen gauzen atxekimendua, mainan idekidura berritasunai buruz, izan dela gure iraupenaren sekretua. Mundu mundualizazioa, hain itzai patzen dena, beldur hama duena, da, animaleko nahasketa eta funtzean eh, hizkuntzarik beharoteta askenean e, bizikira toki batean iraganak ek, e, egin gaitu giren bezala gure borasuek egien gaituzte eta zor diego ere errespetu bat, beren nortas noren uh, errespetatzia eta atxikitzia ere gure kasuan beren hizkuntza